Càpsules musicals a La nostra emissora Amb Rafael Corbí i el món de la música pop Un petit recordatori Amb l'espai del dia d'avui A Jason Sin Donovan Nascut el 1 de juny de 1968 A Melbourne, a Victoria, Austràlia I resident a Londres, a Anglaterra Jason Donovan Jason Donovan, que inicialment va començar a conèixer la fama a través d'aquella sèrie televisiva anomenada Neighbors al nostre país, i gràcies a TV3 coneguda com Aveïns. Això va ser abans de començar la seva carrera musical l'any 1988. Només en el Regne Unit va vendre més de 3 milions en d'enregistraments de, de còpies físiques del seu àlbum. Aquell debut, aquest Ten Good Reasons, va ser l'àlbum més venut al Regne Unit el 1989, en vendes de més d'un milió i mig de còpies. Ha tingut quatre números 1 al Regne Unit, un d'ells l'Especially for You, el seu duet amb el 1988, precisament al costat de l'altra coa estrella de Veïns, la Kiliminoc. També, a part d'això, ha participat com a actor i també, recordem-ho, ha estat protagonista de diversos musicals com aquell Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat a principis dels anys 90. Jason Donovan va fer el seu debut a la televisió a l'edat d’onze anys, participant amb la sèrie australiana Skyways el 1980. En aquell episodi mateix, coses de la vida, la seva germana en el paper va ser la seva futura estrella al costat d'en Jason Donovan a veïns la Kylie Minock. Transition d'on abans va aparèixer també en les sèries I John Paddles Adels el 1981 i Golden Pennies del 1985 abans d'entrar a les audiències prèvies per la sèrie Neighbors Veïns el 1986 i ho va fer-ho amb el nom de Scott Robinson, reemplaçat en Darius Perkins, que havia estat eh, interpretant el paper el primer any de la sèrie. Never, ell va ser una de les històries d'amor primeres i més populars a TV3 La història d'amor entre Scott Robinson, eh, que ens aportava en Jason Donovan, i també la Chad Mitchell, que era interpretada per la Kylie Minogue. Després de guanyar diversos premis per la seva sèrie, va començar la seva carrera musical quan eh, va seguir els passos de l'Aquili Minogue, que ja havia firmat per Motion Records prèviament i també amb PBL al Regne Unit. El seu primer senzill, Nothing Can't Divide's, va ser realitzat el 1988. Com el material de l'Aquili Minogue era escrit i produït per l'equip productor de Stock, Eitan Waterman. El senzill va arribar al número 5 al Regne Unit. El següent senzill va ser aquesta cançó que escoltem de fons, un tema anomenat Especially for You, el duet amb la Kili Minoka, que va arribar al número 2, al Regne Un al Regne Unit, i després, al gener de l'any següent, va arribar al número 1. Especially... També el número 1 arribava aquella cançó que hem escoltat al principi d'aquesta càpsula musical Too Many Broken Hearts. personatge que després va caure en la drogadicció, que va tenir una filla en la qual li va fer deixar les drogues, va ser el producte del naixement de la seva filla, després ha participat en diverses pel·lícules, ha retornat també en el món de la música, amb un tour que ha portat a terme els darrers anys, sobretot centrat també en la música dels 80, també ha estat locutor de ràdio i força important a través de Hertz Radio, al Regne Unit. Hola. Una de les seves cançons més destacades va ser precisament també una versió que ens en va portar d'una cançó ja prou coneguda, que avui també escoltarem i recordarem a través del nostre programa. La cançó, una versió del tema de Brian Highlands, aquell famosíssim Sill with a kiss, que avui us portem a terme en el moment de recordar aquesta darrera distància de la música de Jason Donovan a les càpsules musicals amb Rafael Corbí.